Ce prostuță sunt! Își continuară călătoria și ajunsără pe o bajiște mare. Cui aparține această pădure frumoasă? Îi aparține marelui rege smok de barbă. Ah, ce prostuță sunt! Apoi ajunsără în marele oraș. Cui aparține această pădure frumoasă? Îi aparține marelui rege smok de barbă.